16. fejezet az akta Peter Lukás szenátor régi motoros volt már a Capitol hillen, tudta jól, hogy ha a Ricky Colenso akta és a Milán Rajak vallomás kapcsán mozgásba akarja hozni a hivatali gépezetet, legfelül kell kezdenie. Holmi osztályvezetőkre, főosztályvezetőkre kár lenne vesztegetnie az idejét. Ezen a szinten a köztisztviselők reflexzerűen más osztályra próbálják lőcsölni az ügyet. Sosem hozzájuk tartozik semmi. Csak a legmagasabb szintről érkező kerekperec utasítás vezethet eredményre. Peter Lucas, mint republikánus szenátor és az idősebb George Bush régi barátja bejuthatott Colin Powell külügyminiszterhez és az újonnan kinevezett igazságügyi miniszterhez John Ashcrofthoz is. Csak ez a két minisztérium tehetett bármit is az ügy érdekében. De még így sem volt egyszerű, ugyanis a miniszterek nem szeretik, ha problémákkal, kérdésekkel zaklatják őket, jobban örülnek, ha a problémát mindjárt a megoldással együtt hozzák eléjük. A kiadatási ügyek nem tartoztak Peter Lukás szakterületéhez. Utána kellett tehát járnia, mit tehet, illetve mit kell tennie az Egyesült Államoknak ilyen helyzetben. Pontosan az ebbféle kutatómunka céljára állt rendelkezésére friss diplomás fiatalokból álló csapata. Egy hét múlva meg is érkezett az eredményen legjobb kéme, egy éles eszű viszkonzini lány. Azt a Zilic nevű állatot az 1984-es, megnövelt hatáskörű bűnüldözési törvény értelmében le lehet tartóztatni, és át lehet szállítani az Egyesült Államokba, mondta. A lány által felfedezett mondatok az 1997-es hírszerzési és biztonsági kongresszusi meghallgatáson hangzottak el, mégpedig Robert M. Bryant az FBI helyettese szájából, aki a Tisztelt Ház Bűnüldözési Bizottsága előtt beszélt. Megjelöltem az idevágó bekezdéseket, szenátor úr mondta a lány. Lucas megköszönte a munkáját és belemélyedt az asztalára tett szövegbe. A szövetségi nyomozóiroda hatásköre az 1980-as évek közepétől terjedt ki az ország határain kívülre, ekkor fogadott el először a kongresszus olyan törvényeket, amelyek felhatalmazták az FBI-t, hogy az amerikai állampolgár meggyilkolása esetén külföldön is érvényt szerezzen a szövetségi törvényeknek, mondta Brian négy évvel ezelőtt. A Big nyelven körülírt törvény valójában irtózatosan kemény intézkedés volt, amelyről azonban a világ jó részt nem vett tudomást, ahogy az amerikaiak többségesen. Az 1984-es megnövelt hatásköri bűnüldözési törvény előtti időkben az volt a bevett álláspont, hogyha egy gyilkosságot mondjuk Franciaországban vagy éppen Mongóliában követnek el, akkor kizárólag a francia, illetve a mongol kormány jogosult az elkövető után nyomozni, majd letartóztatni és bíróság elé állítani. Nem számított francia, mongol, vagy éppen az országban látogató amerikai -e az áldozat. Az USA egyszerűen vindikálta magának a jogot, hogy ki mondja, aki a világ bármely pontján megöl egy amerikai állampolgárt, az ugyanolyan, mintha a broadway ölte volna meg. Más szóval, az amerikai igazságszolgáltatás hatásköre az egész bolygóra kiterjed. Ezt semmilyen nemzetközi tanácskozáson nem hagyták jóvá, az USA egyszerűen eldöntötte. Mr. Bryant pedig még tovább is ment a mindenhová kiterjedő törvény néven ismert, a diplomáciai testület biztonságáról és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 1986-os törvénycsomaggal pedig újabb, az ország határain túlra terjedő hatályú jogszabály lépett életbe, az amerikai állampolgárok sérelmére külföldön elkövetett terrorcserekményekre vonatkozóan. Semmi gond, gondolt a szenátor. Zilic nem tartozott a jugoszláv hadsereg kötelékébe és a rendőrségébe sem. Szabad zsoldos volt, illik a terrorista meghatározás. Mindkét törvény alapján ki kell adni Amerikának. Tovább olvasott. Az FBI-nak az adott ország jóváhagyásától függően megvan a jogi felhatalmazása, hogy munkatársait nyomozás céljából annak az országnak a területére küldje, ahol a bűncselekményt elkövették, hogy az Egyesült Államok felelősségre volhassa a terroristákat az állampolgárai sérelmére külfölden elkövetett cselekményekért. A szenátor összeráncolta homlokát. Ennek is semmi értelme. Valami hiányzik. Az adott ország jóváhagyásától függően. Ez a kitétel a lényeg. A különböző országok rendőri szervei közötti együttműködés viszont nem új keletű dolog. Magától értetődik, hogy az FBI elfogadhatja valamelyik külföldi rendőrség felkérését, hogy repüljenek oda és segítsenek. Ez már hosszú évek óta így működik. És miért kellett két külön törvény 1984-ben és 1986-ban? A válasz, amiről Lukás szenátor nem tudott, az volt, hogy a második törvény sokkal, de sokkal messzebb ment, mint az első, és az adott ország jóváhagyásától függően kitétellel Brian csak a bizottságot akarta vigasztalni. Volt viszont még valami, amire csak célozni mert, nyíltan kimondani nem, hiszen a Clinton érában voltunk. Ez pedig a visszaszármaztatás fogalma. Az Egyesült Államok az 1986-os törvény alapján jogot formált rá, hogy udvariasan felkérje a vendéglátó országot a gyilkos kiadására. Ha viszont nemleges válasz érkezett, vagy a felérő módon húzták-halasztották a dolgot, lehult a szívélyesség állarca. Az USA immár arra is feljogosította magát, hogy titokban ügynököket küldjön az elkövetőért, azok pedig elfogják és az amerikai ítélőszék elé hozzák. Miután átment a törvény, John O'Neill, az FBI terrorista vadásza így fogalmazott. Mostantól az adott ország jóváhagyása lószart se számít. a Ronald Reagan elnöksége idején elfogadták a törvényt, tíz ilyen szupertitkos műveletre került sor, és az egész egy olasz kirándulóhajó miatt kezdődött. A genovai Akille Lauro ugyanis 1985. októberében Egyiptom északi partjainál haladt sok nemzetiségű utazóközönséggel, köztük néhány amerikaival a fedélzetén. Az út későbbi szakaszában izraeli megállók is szerepeltek a programban. Felszállt azonban a hajóra az akkoriban tunéziai számüzetésben élő Yasser Arafathoz kötődő terrorista csoport, a Palesztín Felszabadítási Front néhány békés utasnak álcázott harcosa. A terroristák nem a hajót akarták elfoglalni, hanem az egyik izraeli megállóban, Asdodban szerettek volna partra szállni, hogy ott ejtsenek túszokat. Október 7-én azonban, Alexandria és Port Said között éppen fegyvereiket ellenőrizték az egyik kabinban, amikor benyitott egy hajóinas, és riadtan kiabálni kezdett. Erre a négy palesztin pánikba esett, és mégiscsak eltérítette a hajót. Négy napig tartó feszült tárgyalások következtek. Repülő megérkezett Tuniszból Abu Abbas is, aki azt állította, hogy ő Arafat megbízott tárgyalója. Tel Aviv azonban ebből nem kért, hiszen mint rámutattak, Abu Abbas a palesztén felszabadítási front vezetője, nem pedig békés szándékú tárgyalópartnál. Végül üzletet kötöttek, a terroristák szabad elvonulást kapnak és egy egyiptomi gépet is, amely visszaviszi őket Tunizba. A hajó olasz kapitánya pedig a rászegezett pisztoly hatására megerősítette, hogy addig senkinek sem esett bántódása. Hazudnia kellett. A hajó felszabadítása után kiderült, hogy a palesztinok a harmadik napon meggyilkoltak egy idős amerikai turistát, a 79 éves tolószékhez kötött Leon Klinkhoffert. Fejbelőtték és tolószékével együtt a tengerbe dobták. Ez sok volt Ronald Reagannek, számára ettől a pillanattól kezdve érvénytelen volt a megállapodás. A gyilkosok azonban már hazafelé tartottak egy szuverén, Amerikával baráti viszonyt ápoló állam repülőgépén, nemzetközi légtérben. Érinthetetlen volt tehát a gép. Vagy talán mégsem. A Szaratóga nevű amerikai hadihajó ugyanis történetesen éppen az Adriai tengeren dél felé, fedélzetén F-16-os Tomcat vadászrepülőgéppel. A sötétség beálltakor Kréta közelében hirtelen négy Tomcat vette körbe a nyugatra, Tunisz felé tartó egyiptomi gépet. A halálra rémült egyiptomi kapitány aténi kényszer leszállásra kért engedélyt. Elutasítva, a négy tomket jelezte, hogy tartson velük, vagy viselje a következményeket. A vadászbombázók és az egyiptomi gép között ugyanaz az EC2 hókály közvetítette az üzeneteket, amely Krétánál megtalálta a terroristákat szállítógépet. A kis epizód azzal végződött, hogy a gyilkosokat és vezérüket Abu Abbas szállító repülőgép díszkísérettel a szicíliai Szigonellában lévő amerikai légibázis landolt. Innentől kezdve viszont még bonyolultabbá vált az ügy. A Szigonellai bázist ugyanis közösen használta az amerikai haditengerészet és az olasz légierő. Szigorúan véve olasz felségterület, az amerikaiak csak bérlik. A meglehetősen izgatott római kormány magának követelte a terroristák bíróság elé állításának jogát. Hiszen ővék volt az Akilla Lauro is, a légibázis is. Magának régen elnöknek kellett telefonon utasítani az amerikai különleges erők szigonellai egységét, hogy engedjék át a palesztínokat az olaszoknak. A kis halakat annak rendje módja szerint el is Genovában, a kiránduló városában. Vezetőjük, Abu Abbas azonban október 12-én szabadon távozott, mint a madár, és még mindig szabad van. Az olasz honvédelmi miniszter felháborodásában lemondott. A miniszterelnök akkoriban Bettino Kraxi volt, aki később szintén tunisi számüzetésben halt meg, ugyanis hazájában felelnie kellett volna a hivatali ideje alatt elkövetett óriási síkaztásokért. A hitvány árulása régen elnök válasza a soha többé törvénynek is becézett omnibus act volt. A visszaszármaztatásról pedig végül nem a stábjában dolgozó okos viskonzini lány, hanem az FBI veterán, immár nyugállományban lévő terrorista vadásza Oliver buck Revel mesélt az idős szenátornak egy jó vacsora ellenében. De még ekkor sem gondolták volna, hogy Zilic esetében visszaszármaztatásra lesz szükség. A Milosevic utáni Jugoszlávia ugyanis nagyon szeretett volna visszatérni a civilizált nemzetek körébe. Ezen kívül nagy összegű hiteleket kellett felvennie a nemzetközi valuta alaptól és más helyekről, hogy a 78 napig tartó NATO-bombázás után újjáépítse infrastruktúráját. Borítékolható volt tehát, hogy az új elnök Kostunica minden bizonyal nem csinál nagy ügyet Zilic letartóztatásából és kiadatásából. Ezt a kérést akart ugyanis Peter Lucas, Colin Powell és John Ashcroft elé terjeszteni. A legrosszabb esetben arra akarta megkérni őket, engedélyezzék a fő alatti visszaszármaztatást beszédíró csapatával elkészítette a nyomkereső teljes 1995-ös jelentésének egyoldalas összegzését úgy, hogy abból minden kiderüljön Ricky Kolenzó Boszniába utazásától a szerencsétlen menekültek megsegítésére tett erőfeszítésein keresztül egészen addig, hogy mit keresett 1995. május 15-én abban az elhagyatott völgyben. A völgyben történteket Milán Rajak vallomása alapján két oldalba sűrítették, a legborzalmasabb részleteket gondosan kiemelve. A dokumentum előlapja a szenátor kísérőlebele volt, és a könnyebb olvashatóság kedvéért még szépen be is kötötték. Lukas szenátor még valamit jól megtanult a kapitolhílen, minél magasabb rangú személy kapja, annál tömörebbnek kell az anyagnak lennie. Április végére kapott is időpontot mindkét miniszternél. Mindketten igen komoly arccal hallgatták végig, és ígéretet tettek, hogy elolvassák az összefoglalóját, és minisztériumuk megfelelő osztályára továbbítják. Úgy is tettek. Az amerikai Egyesült Államoknak összesen 13 hírszerző ügynöksége van. Működésük összesített eredménye alig, hanem bármely 24 órás intervallumban az egész földkerekségen törvényesen vagy törvénytelenül összegyűjtött információ 90%-át teszi ki. Az információ puszta mennyisége nagyipari léptékűvé emeli a begyűjtés, elemzés, szűrés, egybevetés, tárolás és visszakeresés problémáját. További gondot jelent, hogy a különböző szervek nem állnak szóba egymással. A plegykák szerint az amerikai hírszerző főnökök éjszakai bárokban néha azt maguk elé, hogy egész nyugdíjukat odaadnák egy olyasféle szervezetért, amilyen a Brit Egyesített Hírszerzési Bizottság. Ez a bizottság hetente ülésezik Londonban egy veterán mandarin elnökletével, akiben mindenki megbízik. Ilyenkor egy asztalhoz ül az ország kisebb méretéből adódóan kevesebb, pontosan négy ügynökség, a titkos hírszerző szolgálat, külföldi hírszerzés, a biztonsági szolgálat, belföld a kormányzati hírközlési központ, a lehallgatók és a Skotland járt különleges ügyosztálya. A megszerzett információk és az elért eredmények megosztása egymással elejét veszi a párhuzamos tevékenységből fakadó pazarlásnak, fő célja azonban mégis az, hogy megnézzék, nem rakható-e össze a különböző emberek által különböző helyeken összegyűjtött darabkákból a kép, amelyet mindenki látni szeretne. Lukasz szenátor jelentése hat amerikai ügynökséghez jutott el, és mindegyik kötelességtudóan fel is túrta a levéltárát egy Zorán Zilics nevű jugoszláv gengszterről szóló, iktatott, lefűzött anyagok után kutatva. Az alkohol, dohány és lőfegyvercsempészetre szakosodott ATF nem talált semmit. Zilics Amerikában nem tevékenykedett, az ATF pedig szinte soha nem lépi át az országhatárt. Maradt 5. A fegyverkereskedőket figyelő védelmi hírszerző ügynökség, a Defense Intelligence Agency, DIA. Aztán valamennyi közül a legnagyobb, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a National Security Agency, NSA, amely a Maryland állambeli Annapolis Junction-ben lévő úgynevezett sötét kamrából hallgat le, a szkifírókat is megszégyenítő technikai eszközeivel naponta több trillió élőszóban, e-mailen vagy faxon továbbított szót. A Drug Enforcement Agency, DEA érdeklődési körébe mindenki beletartozik, aki a világ bármely pontján valaha is kereskedett kábítószerrel, és ott van még természetesen az FBI meg a CIA. A két utóbbi ügynökség a terroristákra, gyilkosokra, hadurakra, ellenséges rezsimekre és hasonlókra vonatkozó információkat gyűjti szakadatlanul. Alig több mint egy hét elteltével beköszöntött a május. De mivel legfelülről jött a parancs, igen alapos kutatómunkát végzett mindenki. Vaskos paksamétát állított össze a DAE, a DIA és az NSA is. A maguk hatáskörében évek óta tudtak Zilicsről. Információik zöme arra az időszakra vonatkozott, amikor már nagykutya volt a belgrádi színen, Mirosevic végrehajtója, sötét drog és fegyverüzletek bonyolítója, háborús nyerészkedő és általában gátlástalan bűnöző. Arról viszont nem tudtak, hogy a boszniai háború idején meggyilkolt egy amerikai fiút és igen komolyan vették az ügyet. Segítettek volna, ha tudnak. Összegyűjtött dokumentumaiknak azonban volt egy közös vonása. 16 hónappal a szenátortól érkezett megkeresés előtt véget ért a történet. Eltűnt, elpárolgott, nyoma veszett. Sajnáljuk. A fáknyári lomkoronájába burkolózó CIA épületben az igazgató műveleti helyettesére bízta a kutatást, aki öt alosztályal is konzultált. A Balkánfélszigetre, a terrorizmusra, a különleges hadműveletekre illetve a fegyverkereskedelemre szakosodott részlegeken kívül ötödiként, leginkább csak a teljesség kedvéért, a kicsi és titkaiba burkolózva megszállottan dolgozó csoportot is megkérdezte, a vándorsolymokat, akik nem egészen egy éve tevékenykedtek. A csoportot az ádeni mészárlás után hozták létre, amelyben a Cole nevű amerikai hadihajó 17 tengerésze vesztette életét. De a válasz egyöntetű volt. Vannak anyagaink, persze, de 16 hónapnál régebről semmi. Csak azt mondhatjuk, amit a kollégáink, Jugoszláviában már nincs, de hogy hol van, azt nem tudjuk. Két éve nem került a látókörünkbe, nem volt rá okunk, hogy időt és erőforrásokat áldozzunk rá. A másik nagy reménység az FBI volt. A Pennsylvania és a 9. utca sarkán lévő hatalmas épületükben a Hoover Buildingben csak van valami újabb anyag, amelyből kiderül, hol lehető fel ez a hidegvérű gyilkos. Robert Müller igazgató, Louis Freeh nemrégiben kinevezett utóda, Késedelem nélküli intézkedést igényel megjegyzéssel küldte tovább a dokumentumot, amely Colin Fleming igazgatóhelyettes asztalán landolt. Fleming egész életét az FBI-nál töltötte, még kisfiú korából sem emlékezett olyan pillanatra, amikor ne FBI ügynök akart volna lenni. Skót presbiteriánus család sarja volt, és Istenben ugyanolyan a hit, mint a törvényes rendben és az igazságban. A szövetségi nyomozóiroda munkáját illetően fundamentalista nézeteket vallott. Felfogása szerint a bűnöldözés terén mindennemi kompromisszum, elsimítás, engedmény, csak a megalkovás jele az ilyesmit mélységesen megvetette. A kifinomultság nem igazán volt rá jellemző, a szívóság és az elszántság annál inkább. New Hampshire sziklái közül származott, már pedig felé az a mondás járja, hogy az emberek is kemények, mint a kő. Rendíthetetlen republikánus volt, akit Peter Lucas képviselt a szenátusban. Ismerték is egymást, hiszen részt vett Lucas helyi kampányában. Miután elolvasta a rövidre fogott anyagot, felhívta a szenátor irodáját, hogy elolvashatná-e a nyomkereső teljes jelentését és Milán Raják teljes vallomását. Másnap délután Futár vitte el neki mindkét dokumentum fénymásolatát. Egyre fokozódó düvel olvasott. Neki is volt egy fia, a haditengerészet pilótája, akire büszke lehetett, érthetően tehát hát égtelen haragra. Arra gondolt, mindenképpen az FBI-nak kell elintéznie, hogy Zilic kiadatás vagy visszaszármaztatás révén az államokba kerüljön. Mivel pedig ő a tengeren túli eredetű, terrorizmussal foglalkozó ügyosztály feje szükség esetén személyesen utasíthatja embereit, hogy fogják el a gyilkost. De nem ment. Ugyanis az FBI pontosan ugyanabban a cipőben járt, mint a többi ügynökség. Zilic, mint gangster, kábítószer és fegyverkereskedő szerepelt a megfigyelendő célszemélyek listáján, de mivel Amerika elleni terrorcselekményen vagy annak támogatásán nem kapták rajta, eltűnése után nem foglalkoztak vele. Náluk is egy év, négy hónapos volt az utolsó, róla készült feljegyzés. Fleming így legnagyobb bánatára kénytelen volt csatlakozni az előtte szólókhoz és beismerni, hogy nem tudják, hol van Zorán Zilić. Tartózkodási helyének ismerete nélkül pedig egyik kormánytól sem kérhetik a kiadatását és még úgynevezett bukott államban sem indíthatnak akciót az elfogására, ahol nem érvényes a normál kormányzati eljárásrend, hiszen nem tudják, hol van. Fleming igazgató helyettes a szenátorhoz írt személyes levelében elnézést kért, amiért nem tudott segíteni. A skót felföldi gének azonban rendkívüli szívóságot kölcsönöztek Flemingnek. Két nap múlva megkereste és ebédre invitálta Fraser gibbs Az FBI-nak van két, már-már már bálványozott nyugállományú munkatársa, Akiknek vendégszereplésekor mindig zsúfolásig megtelik az előadóterem az FBI kiképzőpázisán ban Az egyik a behamott Buck Revel, aki amerikai futballjátékos és a haditengerészet pilótája is volt. A másik pedig Fraser Gibbs, aki pályája kezdetén bűnszövetkezetekbe épül be ügynökként, aminél veszélyesebb munkakör nem igen van, utána pedig a Kózonostrát számolta fel a keleti part teljes hosszában amikor aztán a bal lábába kapott lövés miatt lesántult, visszahelyezték Washingtonba, és nekiadták a szabadúszó gyilkosokkal, zsoldosokkal foglalkozó ügyosztályt. Homlok ráncolva gondolt át Fleming kérését. Egyszer hallottam valamit ismert el. Egy embervadászról. Amolyan kincsvadász. Fedő nevet használt. Ő maga is bérgyilkos. Tudott, hogy az ilyesmit a kormányrendeletek szigorúan tiltják. Nem, éppen erről van szó, mondta az idős veterán. A szóbeszéd szerint ő nem gyilkol, Csak elfogja, elrabolja és idehoz őket. Hogy a fenébe is hívták. Az fontos lehet, szólt közbe Fleming. Rettentően zárkózott volt. Az elődön próbálta leleplezni. Ráküldött egy ügynököt, aki kliensnek adta ki magát. De a fickó a megbeszélésen megérje a büdöset, és valami kifogással hagyta. Aztán eltűnt. Miért nem vallott be mindent? kérdezte Fleming. Hiszen ha nem volt bérgyékos... Azt hiszem azért, mert külföldön dolgozott, és mivel az FBI nem szereti, ha szabadúszók tevékenykednek a terepén, attól tartott, hogy utasítást szerzünk a legfelsőbb szintről, és becsukjuk a boltját. Alig, hanem igaza is volt. Így aztán árnyékban maradt, és soha nem sikerült levadászni. Az ügynök bizonyára írt jelentést. Ó, persze, a szokásos eljárás szerint. Valószínűleg a fickó fedőnevével. nevével. Más nevet soha nem tudtunk meg. Hopp, megvan. Avenger. Írd be, hogy Avenger, és nézd meg, milyen föl. Valóban elég sovány volt a komputer által kiadott anyag. Kiderült belőle, hogy annak idején az FBI egy muzeális repülőgépekkel foglalkozó magazinban adott fel hirdetést, a jelek szerint a fickó csak így volt hajlandó kommunikálni. Kitaláltak egy sztorit, megbeszélték a találkozót. A kincsvadász ragaszkodott hozzá, hogy ő sötétben üljön a tárgyalópartner szemébe világító erős fényű lámpa mögött. Az ügynök jelentése szerint középmagas, vékony testalkatú férfi volt, valószínűleg nem nyomhatott többet 80 kilónál. Az arcát nem látta, és úgy három perc elteltével az illető gyanút fogott. Kinyúlt egy kéz, lekapcsolta a lámpát, és mire a bőszempislogó pislogó ügynök szeme hozzászokott a sötétséghez, árkon túl volt. Az ügynök csak annyit tudott jelenteni, hogy amikor a kincsvadász a lámpakapcsoló felé nyúlt, felcsúszott a bal ingúja, és kilátszott az alkarjá lévő tetoválás. mintha pucér fenekét mutató patkány vigyorkott volna hátra a vála fölött. Ez persze ugyan miért érdekelné Lukás szenátort vagy a kanadai barátját. Colin Fleming úgy gondolta, az a legkevesebb, hogy megmondja nekik a fedőnevet és a kapcsolatteremtés módját. Egy a százhoz az esély, de ez minden, amivel szolgálhat. Három nap múlva Stephen Edmond ontáriói irodájában felbontotta a washingtoni barátja levelét. A hat ügynökségtől érkezett híreket már hallotta, és gyakorlatilag felhagyott minden reménye. A mellékelt másik levél olvastán összeráncolta a homlokát. Ő eredetileg abban gondolkodott, hogy a nagyhatalmú USA majd ráparancsol valamelyik országra, hogy adja ki a gyilkost, kattintson bilincset a csuklójára, és postázza az Egyesült Államokba. Az egy percig sem jutott eszébe, hogy talán már késő. Hogy Zilic egyszerűen eltűnt, a dollármilliárdokba kerülő washingtoni ügynökségeknek fogalmuk sincs hol van, teljesen tehetetlenek. Miután tíz percig tűnődött ezen, vállat vont és megnyomta a belső telefonvonal gombját. Jane! Apró hirdetést szeretnék feladni, egy amerikai műszaki magazin gépet keres rovatában. Ki kell majd nyomoznia, én soha nem hallottam róla. Vintage Airplane a címe. Ja igen, a szöveg. Legyen ez. avenger keresek. Komoly ajánlat. Ár? Nincs plafon. Kérem, hívjon. Adja meg a mobil számomat és a privát telefonszámomat. Rendben, Jane? Washingtonban és környékén a különböző hírszerző szerveknél 26 emberhez jutott el a kérés. Mindannyian azt válaszolták, nem tudják, hol van Zorán Zilics. Egyikük hazudott.